Heinrich Eisenbachs Anekdoten Gesammelt und vorgetragen in der Budapester Orpheum-Gesellschaft in Wien Kommt ein Heiratsvermittler zu einem jungen Mann und sagt, »Sie, ich habe für sie eine Braut, großartig, schön, jung, reich, eine große Mitgift hat sie, und wenn heute Morgen ihr Vater stirbt, fällt ein vierstockhohes Haus auf sie. Dann, halt, halt, ruft der junge Mann, jetzt nennen sie ihm auch die Fehler, die sie hat.« »Fehler, Fehler«, erwidert der Heiratsvermittler, »dann, Eigentlich hat's gar keine, das heißt, einen kleinen Fehler hat sie, aber den merkt man gar nicht, sie hat den einen Fuß etwas kürzer. Was, schreit der Jingling, und das wagen Sie mir anzubieten? Nun, nun, erwidert der andere, sagen Sie, wie steht's, wenn Sie eine heiraten, die das nicht hat, ne? eine mit zwei gleich großen Viehs. Ist sie schon reich? Fallen da auch zwei heiße auf Sie? Und sagen Sie schon, ja, alles hat sie, auch zwei gleiche Viehs, nun heiraten Sie. Und sie hat das Unglück, nach der Hochzeit beim Absteigen von der elektrischen zu fallen. Bricht sich an Fuß, die Rettungsgesellschaft führt sie in das Sanatorium, Sanatorium, die Operation, was das alles kostet. Währenddem, da, haben sie eine fertige Sache. Zwei Jiden gehen miteinander spazieren. Da gehen sie vorbei bei der Kirche und der eine sagt, Über uns jeden ist so eine schlechte Zeit hereingebrochen durch den Antisemitismus, ich möchte mich sofort taufen lassen. Darauf sagt der andere, Na, wenn du doch taufen lässt, lass auch mich auch taufen. Nun, sagt der andere, weißt du was? Ach, geh sofort da rein und lass mich taufen. Warte auf mich, ich werde er dann sagen, wie es war. Er geht da rein, der andere wartet draußen, in einer Stunde kommt er bereits getauft aus der Kirche. Der andere empfängt ihn mit den Worten, Nun, wie war's? Sagt der Getaufte, schmecksaujud. in der Leopoldstadt zu Wien. Der gigantische Film »Die Zehn Gebote«, das Wunderwerk rollt vor dem brechend vollen Haus ab. Die feierliche Stimmung wird durch wunderbar klingende Chöre und Orgelklänge erhöht. Der grandiose Zug der Kinder Israels durch das Rote Meer beginnt. Ergriffen sieht alles dieses überwältigende Bild. Totenstille im Haus. Da erhebt sich plötzlich ein Gast, zeigt mit erhobenem Finger auf die Leinwand, und ruft erstaunt in der tiefsten Stille, »Do geht jo der Schlesinger!« <lacht> Im zehnten Bezirk kommt in ein Hof ein Handeljut und schreit, »Handeln!« Da ruft ihm vom vierten Stock eine Frau herunter, »Seh her, und's kommen schnell herauf!« und Er denkt sich, so, »Holte, werd ich ja Geschäft machen, geht ganz freudig herauf!« Wie er im vierten Stock anlangt, steht sie im Gang mit der Clan betrennsten Kind, das hat geschrien und geweint. Wie sie denn jeden sieht, sagt sie zu dem Kind, »Siehst du's, wenn du jetzt noch nicht ruhig bist, wird dich der Jutta mitnehmen.«